Rugăciunea 70 pentru darul de a trece peste șerp și peste scorpii. Aleluia, slavă ți, Doamne, seristos, te iubim și te rugăm. Dăruiești puterea de a trece peste șerp și peste scorpii, ca să dobândim starea pașnică și de negrăită bucurie care urmează după depășirea achediei, a poftei și irascibilității, a inerției lenei molășelii, instabilității, a evada din toate formele vieții, ca prin răbdare, perseverență, să te așteptăm pe tine cu inimile ca niște candele aprinse, pline de uleiul faptelor sfinte, ca să reparăm tot ceea ce noi și frații noștri am greșit, am stricat și pe tine te-am supărat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisării să te iubim și te rugăm! Dar puterea de a trece peste șerpi și peste scorpii, încât pe toți demonii și dușmanii să-i legăm, să-i certăm, să-i alungăm, sau în slurba ta să-i așezăm, toată puterea lor să le dăm, să le luăm. Dar dacă nu se supun la judecata ta să-i aducem, toate sinagogile satanii să le desfințăm pe cei ce au căzut în cursele lor să-i ajutăm pe frații noștri să-i salvăm. Aleluia slauva ție Doamne, să săistoase, te iubim și te rugăm, dăruiește ne puterea de a trece peste șerpi și peste scorpii, încă toate tărhăriile, răzbaile, hoțiile, desfrânările, uciderile, trădările, loviturile, vicleniile, să le înlăturăm ca să-i ajutăm pe frați să se găsească pe ei înșiși să fim monahi adevărați care nu mai suntem din lumea aceasta să facem acel pas decisiv spre tine ca să ne regăsim în tine fiindcă între tine și divinen nu este cale de mijloc